Затим вона вийшла з кабінету, а другого дня професор знову вчинив за її розказом, але мало не спізнився. Вже за 27-го Славенко вийшов із помешкання і пустився так хутко, що професор за ним ледве встигав. Добре, що до Жилянської вулиці було недалеко, а то Степан Григорович зовсім захекався від швидкої ходити та напруження, з яким він Славенка пильнував. А коли той зник у подвір'ї будиночку, професор Маркевич поважно пройшов повз, придивився, взяв на розі візника і поїхав по візитах, Геть задоволений і в найкращому настрої.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 Це знаєш, цікаво, Марусю, казав професор. Він іде, а я за ним, за ним, з очей його не спускаю. І такі сутінки дуже зручно в сутінках стежити. Чудово. Ти захоплюєшся всім як хлопчисько, суворо мовила професорова. Поважності в тобі, Степана Григоровича, немає. Вранці вона вирядилась на желянську вулицю і постукала в двері маленького будинку. Ада її відчинила, бо кооператор того дня до Шепетівки поїхав, а дружина його пішла на базар. Мата на посаді була, а німкеня Фрау Гольц взагалі не дочувала. «Здесь живе Владимир Петрович Ізотов», – спитала професора, наперед заготовивши це вигадане прізвище. «Здесь живу я, моя мама, мой папа», – почала ада, але Марія Миколаївна м'яко перепинила її. «Позові кого-нібудь старшого, дідка. На цей час фрау Гольц зачула таки з своєї кімнати якийсь Гомін і вийшла. «Што фі хотіть? спитала вона. Мовчі, Ата, ти ще маленькі!» Марія Миколаївна вмить змиркувала свою дальшу поведінку. "Sind Sie eine deutsche?", спитала вона. Гамовала фрау Гольц. "Мовчі, Ата, ти мішай!" вона глухая, сказала дівчинка. "Ich habe eine deutsche sind!", крикнула професорова. "Sie haben eine deutsche aus Sprache." "Ja, ja, ich bin eine deutsche ganz richtig", радісно відказала фрау Гольц. "Mein Armer Vater kam als Mechaniker her. Hier ist er auch gestorben. Treten Sie bitte, womit kann ich Ihnen dienen?" «Іх зухи енен фигвантен унман хат міг», – промовила Марія Миколаївна як найголосніше, ідучи за фрау Гольц до кімнати. Дізе адреси адресе» – «шелянське цвайунд гігебен». З півгодини точилася між ними голосна і щира розмова. Спочатку Марія Миколаївна мусила вислухати нещасну історію фрау Гольц що 20 років тому потрапила з батьком на Україну, і по його смерті остаточно зміцнились у становищі старої панни, зробившись до того ж безпритульною. А коли з цим покінчено, Марії Миколаївні, що виявила дружню цікавість до теперішнього побуту фрау Гольц, неважко було довідитись за її сусідку, дівчину Марту. «Ein hübsches gutes medel, doch schade, dass sie das Haarbe schnitten hat». І за те, що її щодня відвідує один молодик. «Ach, was für ein staatlicher Mann sehr elegant und schön!» Звичайно, казала фрау Гольц, це природно, що до дівчини ходить хлопець, але недобре так довго вдох засиджуватись. «Das ist gefährlich für ein Mädel, das Elten hat, und überhaupt führt es zu schlimmen Ende». Нарешті Марія Миколаївна висловила жаль з того приводу, що родича свого не знайшла, пообіцяла німкені влаштувати її десь за Бонну при першій нагоді, і попрощалася з фрау Гольц, що назвала її «die aller liebenswerkdugste Frau, die ihr ihr begegnet ist». Так він закоханий, оповістила Марія Миколаївна професорові ввечері того дня. Закоханий у дівчину Степана Григоровича – це найгірше. Під впливом тяжких переживань матернього серця вона оспала, втратила рішучість у тоні і величний вигляд.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 «Чудовий вихід. Але що з нею буде? Який страшний удар. Якщо вона любить його, то може зумліти», – заклопотано мовив професор. «Але я прихоплю з собою солом'яку». І вони тихо рушили до дочиної кімнати, як на похорон. Ірен була в своєму теплому покої. Сидячи на совці, вона писала в зошиті на колінах. А коли ввійшли батьки, мовчазні, понурі, заклопотані, Ірен здивовано підвела на них очі. «О, певно, щось дуже важливе, коли ви вдвох прийшли», – мовила вона.